David Copperfield de Charles Dickens Pista 11 Hei, Joram, i-a zis domnul Omer, cum stai cu lucrul? Foarte bine, a răspuns Joram. L-am isprăvit. Mini s-a cam îmbujorat la față, iar celelalte două fete și-au zâmbit una alteia. Cum? Se vede că ai lucrat azi noapte la Lumina Lumânării, în timp ce eu mă aflam la club, așa l-a întrebat domnul Omer, închizând un ochi. da, a mărturisit Joram. Spuneați că dacă voi fi gata, vom merge împreună la plimbare, mini cu mine și cu dumneavoastră. Oh, credeam că pe mine m-ați uitat de tot, a zis domnul Omer și a făcut atâta haz până ce l-a apucat un acces de tuse. Și pentru că ați fost atât de bun să mi-o spuneți, a urmat flăcăul, mi-am dat toată silința. Vreți să vedeți și dumneavoastră cum a ieșit? Vreau, a zis domnul Omer ridicându-se. Dragul meu, mi-a spus el după o scurtă șovăire. Vrei să vii și dumneata să vezi? Nu, tată, a intervenit mini. Credeam că ar putea să-i facă plăcere, a zis domnul Omer, dar poate că ai dreptate. N-aș putea spune cum am ghicit că se duceau să vadă sicriul scumpei mele mame. Niciodată nu auzisem cum se lucra un sicriu, niciodată nu văzusem vreunul de care să-mi pot aminti, dar când am auzit zgomotul acela, mi-am dat seama ce putea fi și în clipa în care flăcăul a intrat în odaie am știut precis la ce lucrase. După ce și-au isprăvit treaba, cele două fete, al căror nume nu-l zisem, și-au periat ațele de pe rochie și s-au dus în prăvălie să mai facă puțină rânduială și pe acolo și să aștepte clienții. Mini a rămas să strângă lucrul și l-a împachetat în două coșuri stând în genunchi și fredonând voioasă un cântec. Joram, care fără îndoială era iubitul ei, a intrat și a furat o sărutare în timp ce ea trebăluia prin casă. Nici nu m-au luat în seamă. Mini i-a spus că tatăl ei se dusese după trăsură și că trebuia să se grăbească și el ca să fie gata. Apoi Joră m-a plecat, iar ea și-a băgat foarfecele și degetarul în buzunar și-a înfipt cu grijă un ac cuață neagră la piept și-a pus mantaua și s-a uitat în oglinda din dosul ușii care i-a mulțumirea de pe față. Am urmărit toate acestea de la masa din colți unde stăteam cu capul sprijinit în mână, în timp ce gândurile fugarnice mi se împrășteau în toate părțile. Curând, trăsura a sosit, a tras în fața prăvăliei și, după ce au fost urcate coșurile, m-am suit și eu, urmat de ceilalți trei. Țin minte că era un fel de trăsură, pe jumătate căruță, pe jumătate coadă de pian, zugrăvită într-o culoare închisă și trasă de un cal negru cu coada lungă. Era destul de încăpătoare pentru toți. Nu cred să fi avut vreodată în viață un sentiment mai ciudat, poate că acum am devenit mai înțelept, decât acela pe care l-am încercat când am mers împreună cu ei, amintindu-mi la celu lucraseră și văzându-i cum se bucurau de plimbarea pe care o făceau. Nu eram supărat pe ei. Mai degrabă aș putea spune că mă îngrozeau, ca și cum aș fi fost silit să merg alături de niște făpturi plămădite din alta luat. Erau toți foarte voioși. Bătrânul ședea în față și mâna calul, iar cei doi tineri stăteau în spatele lui și de câte ori le vorbea, se aplecau plecau amândoi, unul de -o parte, altul de cealaltă parte a obrazului său durduliu și i arătau o deosebită atenție. Ar fi vorbit și cu mine, dar eu stătam retras și lâncezeam în colțul meu, uluit de felul cum se drăgosteau și de hazul care îl făceau, deși nu erau zgomotoși și mă minunam cum de nu-i bate cel de sus pentru că li-s inimile atât de împietrite. Când s-a oprit, să a dat pe calul, au mâncat, au băut și s-au veselit, dar eu nu m-am putut atinge de nimic și am postit mai departe. Când am ajuns acasă, am sărit cât mai repede din trăsură și am ocolit-o, ca să nu fim împreună în fața ferestrelor care se uitau grave la mine, cu niște priviri oarbe, ca niște ochi închiși, care altădată și-au avut și ei strălucirea lor. Și vai, n avusese nevoie să mai caut ceva care să mă facă să plâng când voi ajunge acasă a fost destul să văd fereastra de la odaia mamei, lângă aceea care cândva, în alte vremuri mai bune, fusese a mea, pentru ca să nu mai pot stăpâni lacrimile. Înainte de a ajunge la ușă, m-am trezit în brațele bunei mele pe și ea m-a dus în casă. La început, când m-a văzut, și-a dat drumul durerii, dar curând s-a stăpânit și mi-a vorbit în șoaptă, mergând în vârful picioarelor ca și cum zgomotul ar mai fi putut o stânjeni pe biata mama care zăcea moartă. După cum am aflat mai târziu, pe gotii nu se mai culcase de multă vreme și totuși nu înceta de a sta noaptea de veche, căci, după cum zicea ea, nu putea lăsa singură pe sărmana și scumpa ei micuță atâta timp cât mai era pe pământ. Când am intrat în salon, domnul Mordstone nici nu m-a luat în seamă ce a rămas în gilțul său de lângă cămin, plângând în tăcere, cufundat în gânduri. Domnișoara Murdstone, care trăbăluia la biroul ei pline hârtii și de scrisori, mi-a întins doar vârfurile reci ale degetelor și m-a întrebat în șoaptă dacă mi s-a luat măsură pentru hainele de doliu. I-am răspuns, da. Și cămoșile," mi-a zis domnișoara Murdstone, Ți le-ai adus acasă?" Da, doamnă, am adus acasă toată îmbrăcămintea și rufăria pe care o aveam." Aceasta a fost singura vorbă de mângâiere pe care, în târzenia ei, mi-a adresat-o domnișoara Murdstone. Nu mă îndoiesc că simțiau plăcere deosebită să-și arate cu acest prilej ceea ce ea numea prezență de spirit, tărie, putere de a se stăpâni, bun simți și întreaga listă a blestematelor ei virtuți. Era nespus de mândră de dibăcia ei în afaceri, pe care și-a arătat-o și de data aceasta, reducând totul la o problemă de scriptologie, nelăsându-se mișcată de nimic. În tot restul acelei zile și după aceea, din zori până în noapte, a stat la birou, Zgâriind liniștită copeniță tare, vorbind cu toți în șoaptă, la fel de nepăsătoare, fără să-și destinde un mușchi de pe față, fără să-și împlânzească glasul sau să-și lase rochia să se mototolească. Din când în când, fratele ei lua câte o carte, dar nu o citea după cum am putut observa. O deschidea, se uita la ea ca și cum ar fi citit, dar rămânea un ceas fără să întoarcă pagina și apoi o punea la loc și porna să străbată o daia în lung și în lat și deam ceasuri de rândul cu brațele încrucișate și îi număram pașii. Rare ori îi spunea ei vreo vorbă, mie însă nu mi-a adresat niciun cuvânt. În toată casa, încremenită în tăcere, era singurul, în afară de ornicul din perete, care se mișca mereu, fără să-și găsească stâmpăr În zilele dinaintea înmormântării am văzut-o destul de rar pe Pegoti. De câte ori coboram sau suiam scara, o găseam însă totdeauna lângă odaia în care zăcea mama și copilașul ei, iar în fiecare seară venea și se așeza la căpătuiul meu până ce adormeam. Cu o zi sau două înainte de înmormântare, mi se pare că era cu o zi sau două înainte, dar eram pratul burat ca să-mi pot da seama cum trecea vreme. m-a dus în odaia unde se afla mama. Îmi amintesc numai că sub lințoliul alb de pe pat mi s-a părut că zace însăși liniștea solemnă care domnea în toată casa. Și în jurul ei totul era neprihănit și frumos. Dar când Pegoti a vrut să ridice puțin lințoliul, am strigat, „Oh nu, oh nu!" și am oprit mâna. Totul mi-a rămas atât de viu întipărit în minte, ca și cum în mormântare ar fi avut loc ieri. Atmosfera deosebită care domnea în salonul cel mare când am intrat, focul care pâlpâia în vatră, vinul ce sclipea în carafe, Formele paharelor și ale farfuriilor, mirosul ușor și dulceag al turtei, parfumul rochiei domnișoarei Murdstone și veștmintele noastre de doliu. Domnul Cilip ieși el de față și se apropie să-mi vorbească. Cum o mai duce domnișorul Davy?" mă întreabă el binevoitor. Nu pot să-i spun că o duc prea bine. Îi dau mâna și el mă o reține. Doamne, doamne," spune domnul Cilip, zâmbind cu ochii înraurați. Cum cresc micii noștri prieteni. În curând nu să-i mai putem recunoaște, nu-i așa, doamnă? Ultimele cuvinte, adresate domnișoarei Mordstone, rămân fără răspuns. Și cum s-a îndreptat băiatul, doamnă? Urmează domnul Cilip. Domnișoara Mordstone se încruntă și de-i răspunde cu o ușoară înclinare a capului. Fără să mai scoată o vorbă, domnul Cilip se retrage, fâstăcit într-un colț și mă ia cu el. Țin minte această scenă pentru că, de când sunt iar acasă, nimic nu-mi scapă, deși nu-mi mai pasă de nimic. Se aud apoi dangătele clopotelor și domnul Omer, însoțit de un ajutor, vine să ne gătească. După cum îmi povestise cu mult înainte pegoti în această odaie au așteptat și cei care l-au petrecut pe tata la același mormânt. Sunt de față domnul Mordstone, vecinul nostru domnul Graper, domnul Chilip și cu mine. Când ieșim pe ușă, cei care duc sicriul se află în grădină, și pășesc înaintea noastră pe potecă, prin fața ulmilor, trec portița și intră în cimitirul unde de atâta ori, în diminețile de vară, am auzit cântecul păsărelelor. Ne oprim în fața mormântului. Ziua aceea mi se pare cu totul deosebită de toate celelalte. Și lumina, parcă e alta, are o culoare mai tristă. Și în jurul nostru domnește aceeași tăcere solemnă pe care am adus-o cu noi de acasă, odată cu aceea care se va odihni în țărână. Și în timp ce stăm descoperiți, Aud cum răsună sub cerul liber glasul pastorului, care vine parcă de departe, și totuși deslușesc foarte limpe de ce spune, căci eu sunt în învierea și viața, a grăit Domnul Dumnezeu. Aud apoi niște hohote de plâns și printre cei de față zăresc, stând mai retrasă, pe buna și credincioasa slugă pe care acum o iubesc mai mult decât pe oricine de pe acest pământ. Și în inima mea de copil simt că Dumnezeu îi va spune cândva, Bine ai făcut! Văd multe figuri cunoscute printre cei de față, figuri pe care le știu din biserică de pe vremea când mă minunam de tot ce aflam acolo, figuri pe care mama le știa încă de când venise pentru întâia oară în sat, în floarea tinereții. Nu-mi pasă de ele, nu-mi pasă de nimic altceva decât de durerea mea și totuși îi văd și îi recunosc pe toți. Și chiar mai departe, în ultimele rânduri, o văd pe mini cum se uită și cum îi aruncă din când în când o privire a iubitului ei, care se află lângă mine. S-a sfârșit. Ultimii bulgări cad în groapă. Plecăm, ieșim din cimitir. Și în fața ochilor mi se ivește casa noastră, la fel de frumoasă, atât de legată în mintea mea de gândul încă proaspăt al pierderii suferite, încât toată durerea de până acum pare nimic față de durerea nouă pe care o încerc. Dar ceilalți mă iau cu ei. Domnul Cilip îmi vorbește și când ajungem acasă îmi dă să-mi moi buzele într-un pahar cu apă și mă lasă să mă duc sus, în odaia mea, privindu-mă cu duioșie. Toate acestea, precum am spus, mi se pare că s-au petrecut abia ieri, pe când amintirile acestea rămân ca o stâncă înaltă, în mijlocul oceanului. Știam că pe goti va veni în odaia mea, ne pria și mie și ei liniștea care domna în casă, de parcă ar fi fost o zi de odihnă. Se atât de mult cu o duminică ziua aceea. S-a așezat lângă mine, pe pătuțul meu, mi-a luat mâna, mi-a sărutat-o de mai multe ori, mi-a mângâiat-o din când în când, ca și cum l-ar fi dezmierdat pe frățiorul meu, și mi-a povestit, așa cum se pricepea ea, tot ce avea de spus despre cele întâmplate. De multă vreme, mi-a zis Pegoti, nu se simțea bine. Se chinuia singură și nu era fericită. Când s-a născut copilașul, am crezut, la început, că o să se mai întremeze, dar, din potrivă, s-a simțit din zi în zi mai rău. Era tot mai slăbită. Înainte de naștere, stătea mereu singură și plângea. După aceea, îi cânta copilașului și vocea era atât de duioasă, încât odată, când am auzit-o, mi s-a părut că era un glas care plutea prin văzduh și se pierdea în depărtări. În ultima vreme era și mai sfioasă și mai temătoare și orice vorbă răstită era ca o lovitură pentru ea, dar față de mine a rămas mereu aceeași. Nu s-a schimbat niciodată dragă de ea față de biata și proasta de Pegoti. Aici Pegoti s-a oprit și m-a bătut duios pe mână cât timp. În noaptea când te-ai întors acasă, dragul meu, am văzut-o pentru ultima oară așa cum a fost ea odinioară. Și când ai plecat, mi-a zis, nu o să-l mai văd niciodată pe băiețașul meu iubit. Știu, am o presimțire care nu mă înșeală. După aceea a încercat să îndure totul fără să se mai necăjească și deseori, când îi spuneau că e ușuratică și nesocotită, îi lăsa să creadă ce vor. Dar era prea târziu. Nu i-a zis nimic bărbatului ei. Îi era teamă să vorbească despre asta cuiva până ce, într-o noapte, cu vreo săptămână înainte de a se prăpădi, i-a mărturisit și lui... Dragul meu, cred că o să mor. În noaptea aceea, când am culcat-o în patul ei, mi-a zis Acum pe gotii mi-am descărcat sufletul. Peste câteva zile o să-și dea și el din ce în ce mai bine seama bietul băiat și pe urmă o să-i treacă. Sunt tare obosită. Dacă adorm, să rămâi lângă mine, să-mi somnul, să nu mă lași. Dumnezeu să aibă milă de copiii mei, Dumnezeu să-i ocrotească. Dumnezeu să-l păzească și să-l ocrotească pe bietul meu băiețaș, orfan de tată. După aceea n-a mai plecat de lângă ea, a urmat Pegoti. Uneori stătea de vorbă și cu cei doi de jos, căci ținea la ei. Nu putea să nu îndrăgească pe cei din jur. Dar după ce plecau de lângă patul ei, se întorcea întotdeauna spre mine, ca și cum numai acolo unde se afla Pegoti își putea găsi liniștea și adormea așa. În cea din urmă seară, M-a sărutat și mi-a zis, pe goti, dacă o să moară copilașul, să mi-l pui în brațe și să fim înmormântați așa, împreună. Și așa am și făcut. Bietul mielușel n-a mai trăit decât o zi după ea. Și băiatul meu iubit să ne petreacă pe amândoi la locul de veci, mi-a zis, și să-i spui că mama lui, când zăcea aici, l-a binecuvântat de mii de ori. A tăcut și iar m-a bătut duios pe mână. Era noaptea târziu, a urmat pe când mi-a cerut ceva de băut. Și când a luat paharul, mi-a zâmbit atât de duios, dragă de ea, atât de frumos. Se crăpa de zi și soarele tocmai se ridica. Mi-a spus atunci cât de bun și de îngăduitor a fost întotdeauna domnul Copperfield cu ea și cât de frumos s-a purtat și cum, în clipele ei de îndoială, îi spunea că o inimă plină de iubire prețuiește mai mult decât orice înțelepciune și că ea îl făcuse fericit. Pegoti, scumpa mea, mi-a zis apoi, trage-mă mai aproape de tine, căci era foarte slăbită. Puneți brațul sub gâtul meu, mi-a zis, și întoarce mă spre tine, căci fața ta mi se pare atât de departe și aș vrea să te văd lângă mine. Am așezat-o cum mi-a cerut și, vai, Davy, a venit și clipa când s-au adeverit vorbele pe care le-am spus atunci când ne-am certat că o să fie fericită să-și poată sprijini capul pe brațul bătrânei Pegoti și a murit ca un copil care și a țipește. Astfel și-a încheiat pegoti povestirea. De când aflasem de moartea mamei, îmi pierise din minte imaginea pe care mi lăsase când o văzusem pentru ultima oară. Din clipa aceea nu m-a mai revenit în amintire decât chipul atât de tineresc al mamei din anii copilăriei când obișnuia să-și încolocească pletele strălucitoare pe degete și să danseze cu mine, pe înserate, în salon. Cele povestite de Pegoti n-au izbutit câtuși de puțin să-mi readucă în amintire chipul ei din ultima vreme, ci din potrivă, mi l-a întărit și mai mult pe cel de odinioară. Poate să pară ciudat, dar așa e. Moartea i-a dat aripi pentru a zbura înapoi, spre tinerețea ei netulburată, și șters toate celelalte amintiri. Mama care odihnea în mormânt era mama copilăriei mele, iar mica făptură din brațele ei eram eu, așa cum fusesem o chemuit pentru totdeauna la sânul ei. Capitolul 10 Încep să mă las în pace, dar între timp îmi pun la cale viitorul. Prima măsură gospodărească pe care domnișoara Morlestone a luat-o imediat după înmormântare și de-ndată ce lumina a pătruns iar de-a dreptul în casă, a fost să-i da lui Pegoti un preaviz de o lună. Oricât de neplăcută era slujba, totuși, de dragul meu, Pegoti ar fi preferat-o celei mai bune de pe lume. Mi-a spus că trebuie să ne despărțim și mi-a arătat și pentru ce și amândoi ne-am împărtășit din toată inima durerea. Cât despre mine sau despre viitorul meu, nu s-a pomenit nimic și nu s-a luat nicio măsură. Cred că ar fi fost fericiți dacă m-ar fi putut concedia și pe mine cum un preaviz de o lună. Mi-am luat odată inima în dinți și am întrebat-o pe domnișoara Murdstone când vei putea merge din nou la școală. Mi-a răspuns tăios că credința ei e că nu o să mă mai duc deloc. Altceva nu mi s-a mai spus. Eram foarte curios să știu ce o să se mai întâmple cu mine. Pe era și ea îngrijorată, dar nici ea, nici eu n-am putut afla nimic în această privință. A intervenit însă o schimbare în situația mea care, deși mi-au ușurat multe din necazurile pe care le aveam, ar fi trebuit totuși să-mi dea și mai mult de gândit asupra viitorului meu dacă aș fi fost în stare să judec lucrurile mai îndeaproape. Schimbarea a fost următoarea. Constrângerea la care fusesem supus a dispărut aproape cu totul. Nu mi se mai cerea să rămân în salon, ba din potrivă, de câte ori voiam să mă așez la locul meu, domnișoara Moldstone se uita urât la mine și mă gonea. Nu mai eram împiedicat să stau de vorbă cu Pegoti. Era de ajuns să nu-l stânjenesc pe domnul Mordstone și nimeni nu se mă ostenea să mă caute sau să întrebe ce făceam. La început, mă temeam în fiecare zi ca nu cumva domnul Mordstone să se apuce iar să-mi facă educația sau ca domnișoara Mordstone să se sacrifice în acest scop. Dar curând mi-am dat seama că aceste temeri erau neîntemeiate și că nu mă puteam aștepta la altceva decât să nu se mai ocupe nimeni de mine. Pe atunci, această descoperire nu m-a supărat prea tare. Eram încă năucit de lovitura suferită prin moartea mamei și orice întâmplare măruntă mă lăsa nepăsător. I adevărat, în unele clipe m-am gândit că poate nu voi mai fi trimis la învățătură și nimeni nu-mi va mai purta de grijă că voi ajunge un biet zdrențăros nenorocit, ducând o viață netrebnică în sat. M-am gândit că aș putea scăpa de această soartă, pornind în lumea largă să-mi caut singur norocul sau săvârșind nenumăratei sprăvi ca un erou din basme dar acestea nu erau decât vremelnici amăgiri, visuri făcute cu ochii deschiși, pe care le priveam uneori ca și cum ar fi fost scrise sau ușor zugrăvite pe pereții odăi mele și care piereau, topindu-se și lăsând iar alb locul de pe pereți. Pe i-am spus într-o seară pe șoptite, în timp ce mă încălzeam îngândurat mâinile la focul din bucătărie, domnul Marston nu mă poate suferi. Nici înainte nu prea mă îndrăgea, dar acum, Pegoti. Ar fi bucuros să scape de mine dacă ar putea. Poate că-i tare necăjit, mi-a zis Pegoti, trecându-și mâna prin părul meu. Te asigur, Pegoti, că și eu sunt tare necăjit. Dacă aș ști că totul vine numai din pricina supărării, nici nu mi-ar păsa, dar e altceva la mijloc, cu totul altceva. De unde știi? m-a întrebat Pegoti după o clipă de tăcere. Necazul lui e de alt soi, cu totul diferit. E necăjit în clipa aceasta, când stă cu domnișoara Murston lângă focul din cămin, dar, dacă aș intra și eu, pe goti, ar mai fi și altceva pe deasupra. Ce? m-a întrebat pe goti. Furios, i-am răspuns, imitându-l fără să vreau cum își încrunta sprâncenele negre. Dacă n-ar fi decât necăjit, nu s-ar uita așa la mine. Sunt și eu necăjit, dar asta mă face să fiu mai bun. Câtva timp, pe goti n-a mai zis nimic. Și eu am rămas tot atât de tăcut, încălzindu mâinile la foc. Davy!" mi-a spus Ian cele din urmă. Da, Pegotii! Am încercat, dragul meu, tot ce mi-a putut trece prin minte, toate mijloacele cu putință și chiar cele cu neputință, să găsesc o slujbă potrivită aici, la Blunderstone, dar n-am izbutit, iubitul meu." Și ce ai de gând să faci, Pegotii?" am întrebat eu mâhnit. Vrei să pleci și să-ți încerci norocul în altă parte? Cred că o să fiu nevoită să mă duc la Yarmouth." Și să locuiesc acolo," mi-a răspuns Pegoti. A, s-ar fi putut să pleci și mai departe și să te pierd cu totul," i-am zis înviorându-mă puțin. Acolo o să te mai pot vedea din când în când, draga mea, Pegoti. Nu o să fii chiar la acel al capăt al pământului, nu-i așa?" Din potrivă, slavă Domnului," a strigat Pegoti cu cea mai mare însufletire. Cât timp vei rămâne aici, voi veni în fiecare săptămână să te văd. O zi pe săptămână, cât o-i trăi?" Această făgăduială mi-a luat parcă o povară de pe inimă, dar Pegoti nu s-a mulțumit numai cu atât ce a urmat. La început, o să mă duc pentru vreo două săptămâni să stau la fratele meu, ca să-mi mai revin puțin și să mă întremez. Și mă gândesc că poate o să te lase să vii cu mine, că tot nu țin ei prea mult să te aibă aici. În clipa aceea, când mă aflam în relații atât de încordate cu toți cei din jurul meu, în afară de pegoti, nimic nu m ar fi putut face mai multă plăcere decât acest plan. Gândul că voi fi din nou înconjurat de acele chipuri cinstite pe care voi citi bucuria de a mă primi printre ei, că voi trăi iar tihna acelor dimineți de duminică în care răsuna dangătul clopotelor, pietrele cădeau în apă iar corăbile sfâșiau ceața ca niște umbre, că voi hoinări cu micuța Emily povestindu-i necazurile mele și aflându o alinare în pietricelele și scoicile de pe țărm, gândul acesta făcea să-mi coboară o liniște adâncă în suflet. Dar în clipa următoare m-a tulbura din nou teama că domnișoara Murstone nu mă va lăsa să plec. Totul s-a lămurit însă destul de curând, chiar în timp ce mai stăteam de vorbă cu Pegoti, căci domnișoara Murdstone a venit să facă inspecția de seară la cămară, iar Pegoti, cu o îndrăzneală care m-a uimit, i-a spus pe șleau ce pusesem la cale. Băiatul o să se lenevească pe acolo, a zis domnișoara Murstone, cufândându și privirea într-un borcan cu murături. Iar lenea e izvorul tuturor relelor. La urma urmei însă, aici tot o să se lenevească și nici în altă parte nu o să fi mai braz după părerea mea. Vedeam că pe era gata să-i răspundă tăios, dar de dragul meu și-a înghițit vorba și a tăcut. Hm, a urmat domnișoara Murtstone, ținându-și mai departe țintite privirile asupra murăturilor. Ceea ce e mai presus de orice, de o importanță covârșitoare, e ca fratele meu să nu fie stânjenit și de aceea cred că ar fi mai bine să-i dau voie băiatului să plece. I-am mulțumit, fără să-mi arăt bucuria, ca nu cumva să-și retragă vorba. Și mi-am dat seama că bine am făcut, în clipa când, ridicându-și privirile de pe borcanul de murături, s-a uitat la mine cu atâta acreală, de parcă tot oțetul din borcan ar fi trecut în ochii ei negri. Totuși, învoirea dată n-a fost retrasă și astfel, când a trecut luna de preaviz, Pegoti și cu mine eram gata de plecare. Domnul Barkis a venit să ia din casă bagajele lui Pegoti. Niciodată nu-l văzusem până atunci trecând poarta grădinii, dar de data aceasta a intrat în casă. Și în timp ce își punea pe umăr lada cea mare și ieșea cu ea, mi-a aruncat o privire cu tâlc. Dacă putea fi vorba de așa ceva în cel privește pe domnul Barkis. Firește, pe gotiera abătută, căci părăsea locul unde timp de atâția ani se simțise ca la ea acasă și unde îi se treziseră cele două mari iubiri din viața ei, aceea pentru mama și aceea pentru mine. Fusese în zorii zilei și la cimitir. Și când s-a urcat în căruță, și-a dus Batista la ochi. Cât timp a rămas așa, domnul Barkis n-a dat niciun semn de viață, stând la locul lui în poziția obișnuită, ca un manechin. Când Pegot i-a început să se mai uite în jur și să-mi vorbească, domnul Barkis a dat din cap și a rânjit de câteva ori. Dar n-am înțeles nici ce voia să spună, nici cui i-a adresat zâmbetul. Frumoasă zi, domnule Barkis," i-am zis eu, vrând să mă arăt politicos. nu rea," mi-a răspuns domnul Barkis care era foarte chipzuit la vorbă și rare ori se încumeta să vorbească mai mult. Pegotii se simte bine acum, domnule Barkis," am adăugat ca să-i fac plăcere. Da?" a zis domnul Barkis. După ce a mai chipzuit câtva timp, domnul Barkis s-a uitat la ea cu un aer pătrunzător și a întrebat-o. Te simți bine de tot?" Pegotii a râs și a spus că se simte bine. Chiar bine de tot, cu adevărat? Ești sigură?" a mormuit domnul Barkis, apropindu se de ea și înghiontind o cu cotul. Da? Cu adevărat? Bine, bine de tot? Da? E?" Și la fiecare întrebare, domnul Barchis se dădea tot mai aproape și îi făcea cu cotul, până ce am ajuns toți trei în colțul stâng al căruții, atât de înghesuiți că abia mai puteam răsufla. Pe i a arătat că mă stingherea și atunci domnul Barchis mi-a mai făcut puțin loc, apoi s-a depărtat încetul cu încetul. Dar mi-am dat seama că părea încredințat, ca a găsit un mijloc minunat de a spune ce avea pe inimă într-un fel limpede, plăcut și lesne de înțeles, fără a mai fi nevoit să-și caute cuvintele potrivite. Câtva timp s-a bucurat de această ispravă. Din când în când se mai întorcea către pegotii și tot repeta. Te simți bine de tot?" și se împingea în noi ca și mai înainte, până ce simțeam cum să se tăia răsuflarea. Revenea apoi mereu cu aceeași întrebare care avea aceleași urmări. În cele din urmă am început să mă ridic, de câte ori îl vedeam apropiindu-se și rămânam în picioare, spunând că vreau să admir priveliștea. Și astfel m-am simțit foarte bine. Vrând să se arate curtenitor, a oprit anume pentru noi la un și ne-a cinstit cu o friptură de berbec și cu bere. Și biata Pegoti s-a necat cu berea, pentru că domnul Barkis s-a apropiat iar prea tare de ea. Dar către sfârșitul călătoriei, domnul Barkis a avut prea multă treabă, așa că nu s-a mai putut ține de strângări. Și când am ajuns pe caldarâmul musului căruța ne-a hurducat prea tare ca să ne mai putem gândi la altceva. Domnul Pegoti și Ham ne așteptau ca de obicei în piață. Ne-au primit foarte călduros pe mine și pe Pegoti, iar domnului Barkis i-au strâns mâna. Acesta avea un aer pierdut, cu pălăria pe ceafă, cu o privire și cu o sfioasă și rușinată, care reieșea și din felul cum oștinea picioarele. Au luat bagajele aduse de Pegoti și în clipa când au pornit, Domnul Barkis mi-a făcut semn cu degetul, chemându-mă alături de el, sub o boltă. Cred, am urmărit domnul Barkis, că totul merge bine. Mi-am ridicat privirea spre el și i-am răspuns, cu un aer de adâncă înțelegere. Ah, n-am ajuns încă la capăt," a urmat domnul Barkis, clătinând din cap ca și cum ar fi făcut o destăinuire. Ar merge bine." I-am răspuns din nou. Aaa, știi cine se învoia?" mi-a amintit prietenul meu. Barkis? Și numai Barkis? Am dat din cap că așa era. Bine, a zis domnul Barkis, strângându mână. Să știi că îți rămân prieten. Dumneata ai fost acela care a pus lucrurile pe roate. Bine. În strădania sa de a fi cât mai lămurit, domnul Barkis părea atât de misterios, încât chiar dacă m-aș fi uitat un ceas întreg la el, tot n-aș fi putut citi pe chipul lui mai mult decât pe cadranul unui ornic oprit. Dar Pegoti m-a strigat și, în timp ce ne îndreptam spre casă, m-a întrebat despre ce-am vorbit. I-am povestit cum mi-a spus că totul merge bine. Ce ne-a obrăzat!" a strigat Pegoti. dar nu-mi pasă. Ce ai zice, dragă Davy, dacă m-aș gândi să mă mărit?" Păi, cred că m-a iubit tot atât de mult ca și până acum, Pegoti. i-am răspuns după ce m-am gândit puțin. Spre mare amirare a trecătorilor de pe stradă și a rubedenilor ei care mergeau înainte, Pegoti s-a oprit și m-a îmbrățișat, încredințându-mă de dragostea ei nestrămutată. Spune-mi, iubitule, ce crezi?" M-a întrebat ea din nou, după ce m-a îmbrățișat și am pornit iar la drum. Dacă te-ai gândit să te măriți cu domnul Barkis, Pegoti. Da," mi-a zis Pegoti. Cred că ai face bine. Că știi, Pegoti, ai avea mereu la îndemână calul și căruța, și ai putea să vii să mă vezi fără să te coste nimic. așa ai fi sigură că poți veni. Ce deștept e iubitul meu, a strigat pe goti. Tocmai la asta mă gândeam și eu de o lună încoace. Da, scumpul meu, și vezi, cred că n-aș mai fi la cheremul nimănui și aș munci cu mai multă tragere de inimă în casa mea decât ca slugă la alții. Nu știu dacă aș mai fi acum în stare să slugăresc la străini. Și o să fiu mereu aproape de mormântul frumoasei mele, a zis Pegoti visătoare, și o să-l pot vedea când vreau, iar când mă veni și mie rândul să mă odihnesc, o să fiu îngropat aproape de fetița mea iubită. N-am scos nicio vorbă câtva timp. Dar dacă Davy al meu ar avea ceva împotrivă, mi-a zis Pegoti cu sufletire, nici nu m-aș mai gândi, chiar dacă m-ar pofti de o sută de ori să fac nunta la biserică, și chiar dacă aș avea inelul de mireasă în buzunar. Uite de la mine, Pegoti, i-am răspuns. Și vezi și tu dacă nu sunt cu adevărat fericit și dacă nu doresc din toată inima să te măriți. Și de fapt acesta era adevărul. Bine viața mea," a zis Pegoti, îmbrățișându-mă. Zi și noapte m-am gândit în fel și chip și n-adăjduiesc că am chipzuit bine. Dar o să mai văd și eu o să mă sfătuiesc și cu fratele meu până atunci. Și până atunci, Davy, să rămână asta numai între noi. Barkis e un om de treabă," a urmat Pegoti. Și dacă o să mă silesc, să mă port cum trebuie cu el," Cred că numai eu o să fiu de vină dacă nu o să mă simt bine de tot, a încheiat Pegoti râzând din toată inima. Fără să-și dea seama, Pegoti a repetat la sfârșit chiar cuvintele pe care domnul Barkis le rostise de atât ori pe drum, ceea ce ne-a făcut să râdem până ce am ajuns în apropierea locuinței domnului Pegoti. Casa părea neschimbată, numai că mi se părea acum mai mică. Doamna Gamici ne aștepta în prag, ca și cum nu s-ar fi mișcat de acolo de când plecasem. Înăuntru totul era la fel, până și algele de mare din vasul albastru din dormitorul meu. Am dat o raită în jurul casei și am văzut, grămădiți în același colț, aceiași homari, crab și raci, stăpâniți de aceeași poftă de a apuca în cleștele lor lumea toată. Dar nu vedeam nicăieri pe micuța Emily, și de aceea l-am întrebat pe domnul Pegoti unde se afla. E la școală, stimate domn, i-a răspuns domnul Pegoti ștergându-și nădușala de pe frunte, căci obosise ducând lada surorii sale. Dar se întoarce peste vreo douăzeci de minute, cel mult o jumătate de ceas. A urmat el, uitându-se la ornicul din părete. Crede-mă, îi simțim toți lipsa. Doamna Gamici a oftat. Curaj, mă, mucă, a strigat domnul Pegoti. Eu îi simt lipsa mai mult decât toți, a rostit doamna Gamici. Sunt o biată faptură singură și părăsită și m-am împăcat totdeauna atât de bine cu ea." Doamna Gamici, tot gemând și clătinând din cap, s-a apucat să sufle în foc. În timp ce era astfel ocupată, domnul Pegoti s-a uitat la noi și ne-a șoptit cu mâna pavăză la gură. Bătrânul ei! De aici am tras concluzia că nici o îmbunătățire nu se arătase în starea doamnei Gamici de la ultima mea vizită. Toată casa era, sau trebuie să fi fost, la fel de fermecătoare ca și înainte, și totuși nu m-a mai vrăjit ca în trecut. Aproape că m-a dezamăgit, poate pentru că lipsea micuța Emily. Știam drumul pe care trebuia să vină și m-am trezit pășind pe cărare în întâmpinarea ei. Curând am zărit o siluetă în depărtare și am știut imediat că era Emily. Deși crescuse, tot mică de statură rămăsese. Dar când s-a apropiat și am văzut ochii albaștri, care păreau și mai albaștri, și obrazui cu gropiță și mai strălucitor și toată faptura ei mai frumoasă și mai vioaie, m-a cuprins un simțământ ciudat care m-a îndemnat să mă prefac că nu o recunosc și să trec pe lângă ea ca și cum aș fi căutat altceva mult mai departe. De atunci, dacă nu mă înșel, m-am mai purtat astfel și în alte prilejuri în viață. Micuța Emily nu s-a sinchisit, m-a văzut destul de bine, dar în loc să se întoarcă și să mă cheme, a fugit mai departe râzând și asta m-a silit să alerg după ea. N-am putut-o ajunge însă decât aproape de casă, pentru că fugea prea repede. A, tu erai?" mi-a zis micuța Emily. Știai prea bine că eu eram," i-am spus. Dar tu nu știai că eram eu?" m-a întrebat Emily. Am vrut să o sărut, dar și-a acoperit buzele vișinii cu amândouă mâinile, mi-a spus că nu mai era copilă și a fugit în casă, râzând și mai tare s ar fi zis că îi făcea plăcere să mă chinuiască și m-a mirat mult această schimbare în felul ei de a se purta. Ceaiul era gata și lădița noastră de odinioară se afla în același loc, dar Emily n-a venit să se așeze lângă mine, ci s-a dus alături de doamna Gamici, care bombănea mereu. Iar când domnul Pegoti a întrebat-o de ce mă ocolește, și-a ciufulit tot părul ca să-și ascundă fața, și-a început să râdă. Pisicuță, i-a spus domnul Pegoti, mângâind-o cu mâna sa groasă. Chiar așa, chiar așa!" a strigat hem. Știi, domnșule Davy, e ca o pisicuță!" Și a rămas câtva timp chicotind la ea, cuprins de o admirație și de o încântare care l-au făcut să roșească. De fapt, toată lumea o răsfăța pe micuța Emily și era de ajuns ca ea să-și lipească obrojorul de favoriții țepoși ai domnului Pegoti, pentru ca acesta să îndeplinească orice dorință. Cel puțin așa am crezut când am văzut cum îl dezmierda și firește, domnul Pegoti avea de plină dreptate. Era atât de dulce și de drăgăstoasă și avea un fel atât de plăcut de a se purta, îmbinând fiala cu istețimea, încât m-a cucerit mai mult ca oricând. Avea și o inimă bună, după ce am luat ceaiul, am rămas toți în jurul focului. Și când domnul Pegoti, cu pipa în gură, a amintit de pierderea pe care am suferit-o, ochii micuței Emily s-au înrourat, și mi-a aruncat o privire atât de duioasă din cealaltă parte a mesei, încât i-am fost recunoscător. A, a zis domnul Pegoti, trecându-și mâna prin părul ei ca prin apă. Vezi, stimată domn, și ea e orfană." Și ăsta!" a urmat domnul Pegoti, dându-i lui Hem un strașnic pumn în piept. Și ăsta e alt orfan, deși nu prea arată așa." Dacă mi-ai fi dumneata tutore, am zis, clătinând din cap, cred că nici eu nu m-aș simți orfan. Bine grei grei domnșorule Davy!" a strigat Hem, încântat. Ura! Bine ai mai zis-o! Nici că se poate mai bine! Ho, ho, ho!" Și i-a dat înapoi domnului Pegoti pumnul pe care primise, iar micuța Emily s-a dus și l-a sărutat pe domnul Pegoti. Dar prietenul dumindale, ce mai face, stimate domn?" m-a întrebat domnul Pegoti. Cine? Steerforth?" i-am zis. Vezi, așa îl cheamă! a strigat domnul Pegoti, întorcându-se către Hem. Știam eu că trebuie să fie ceva cam în felul acesta. Păi, ziceai că îl cheamă Rutherford?" l a întrebat Hem râzând. Bine!" i-a răspuns domnul Pegoti. Ce-mi e Rutherford, ce-mi e Stierforth? Aproape totuna. Și ce-ți mai face prietenul ăsta, domnule?" Când am plecat, o ducea foarte bine domnule Pegoti." Așa, prieten, mai zic și eu," a declarat domnul Pegoti, scuturându-și pipa. Un adevărat prieten!" dacă îi să vorbim de prieteni. Păi ce, pe cinstea mea, e o plăcere numai să-l vezi. Și e foarte chipeș, nu-i așa? Am adăugat eu, încântat de aceste laude. Chipeș, a strigat domnul Pegoti. Când îl vezi, pare un... ca un... E, nu mă pricep eu să spun cu ce seamănă. Și tare îi îndrăzneț. Da, așa-i din fire, am recunoscut eu. E cutezător ca un leu și nici nu-ți închipui cât e de sincer, domnule Pegoti. Și eu cred că la învățătură trebuie să-i bată pe toți," adăuga domnul Pegoti, privindu-mă prin fumul pipei sale. Așa-i," am adevărat eu încântat, știe tot și e uimitor de deștept." Ăsta, prieten, domnule," a murmurat domnul Pegoti, dând grav din cap. Și parcă nimic nu-i vine greu," am urmat eu. E de ajuns să arunci o privire în carte și știe lecția pe de rost." Și e cel mai strașnic jucător de cricket care s-a pomenit vreodată, iar la jocul de dame îți dă înainte oricâte piese vrei și te bate ușor. Domnul Pegoti a mai clătinat odată din cap, ca și cum ar fi vrut să spună, Păi sigur că te bate!" Și vorbește atât de frumos, am adăugat eu, că îi cucerește pe toți. Și mă întreb ce ai spune dacă le-ai auzit cântând domnule Pegoti. Domnul Pegoti a mai clătinat odată din cap, ca și cum ar fi vrut să spună, Păi, te cred! Apoi, iată de mărinimos, de bun și de nobil, am adăugat eu furat cu totul de acest subiect, încât nici nu-i cu putință să spui despre el tot binele care se cuvine. Sunt sigur că niciodată nu o să fiu în măsură să-i arăt toată recunoștința pentru mărinimia cu care m-a luat sub ocrotirea lui, deși eram mult mai tânăr și aveam o situație mult mai proastă în școală. Vorbeam din ce în ce mai flăcărat când, deodată, Privirea mi s-a oprit pe fața Emiliei, care stătea plecată pe masă și asculta cu cea mai mare atenție, ținându-și răsuflarea, în timp ce ochii îi scânteiau ca niște pietre prețioase, iar obrajii îi erau îmbujorați. Părea atât de frumoasă și de îngândurată că m-am oprit, ca vrăjit. Și toți au băcat de seamă căci pe neașteptată am tăcut. Au început să râdă și s au uitat la ea. Emilie îmi seamănă mie," a zis Pegoti, și-ar vrea și ea să-l vadă." Emily s-a tulburat. Când a văzut că toți se uitau la ea, și-a lăsat capul în jos și obrajii i s-au oprins și mai tare. Strecurând pe furiș câte o privire prin buclele răvășite și dându-și seama că tot ne mai uitam la ea, eu unul mărturisesc că aș fi fost în stare să o admir ceasuri întregi, a fugit afară și nu s-a mai întors până ce a venit vremea să mergem la culcare. În vechiul meu pătuc de la pupa corobiei am rămas multă vreme cu ochii deschiși. Vântul a început iar să sufle gemând peste câmpie ca o dinioară, dar acum nu puteam scăpa de gândul că gemea după cei morți. Și în loc să-mi închipui că apele mării se vor ridica în noapte și vor lua cu ele barca, îmi spuneam acum că de când le auzisem pentru ultima oară, se năpustiseră și duseseră cu ele în adâncuri cui bun părintesc, în care mă simțisem cândva atât de fericit. Mi-aduc aminte că, în rugăciunea pe care am rostit-o, în timp ce vaietul apelor și al vântului îmi răsuna tot mai slab în urechi, am adăugat ceva nou. M-am rugat să cresc mare, ca să mă pot căsători cu micuța Emily. Și astfel am adormit în păcat. Zielele au început să treacă tot de atât de ușor ca și o odinioară, cu o singură deosebire, care era totuși foarte însemnată. Mă plimbam acum mult mai rar cu Emily pe plajă. Aveam mereu lecții de învățat sau ceva de cusut, era o bună parte din zi lipsa de acasă. Dar chiar dacă ar fi fost altfel, îmi dădeam prea bine seama că nu am mai fi putut hoinări ca altădată. Deși era încă destule de sălbatică și plină de capricii copilărești, Emily se copsese totuși mult mai mult decât bănuiam. Într-un an mă întrecuse cu mult. Îi plăceam, dar râdea de mine și mă chinuia, iar când porneam să o întâmpin, lua alt drum și apoi mă așteptam pragul casei râzând când mă întorceam dezamăgit. Cele mai frumoase clipele petreceam când stătea liniștită în prag și cosea, iar eu ședeam la picioarele ei pe treptele de lemn și îi citeam. Am rămas până azi cu impresia că niciodată n-am văzut un soare mai strălucitor ca în după amieziile acelea luminoase de aprilie, că niciodată nu mi-am oprit ochii asupra unui chip atât de însorit ca cel pe care îl zăream în ușa vechii bărci, că niciodată n-am mai avut prilejul să admir un cer atât de senin, o mare atât de frumoasă, și niște corobii atât de strălucitoare plutind în depărtările auriale văzduhului.